Brâncuș își soplește gândul peste inima pietrei în formă de sărut, poarta se deschide, îndrăgostiții trec, sculptorul moare, se așează masa tăcerii pe scaune doar 12, cei care l-au iubit, șiul doar murmură, spiritul său se înalță prin coloana fără sfârșit. Poi familia împucinată, așezată pe șase scaune la masa de taină, varsă lacrimi în cere.